și în cer și pe pământ, el și Sfânt. Emisiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții își întâmpină ascultătorii cu ocazia programului numărul 66. Preotul Niculiță, un precredincios slujitor al lui Dumnezeu, a fost călăuzit de Duhul Sfânt al Domnului să-l cătuiască un mănânc de cugetări și meditații pe marginea fiecărui verset al Noului Testament. Această lucrare deosebită a fost apoi prelucrată în cadrul studioului emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții la care ascultați, sub forma a unor programe a câte 30 de minute fiecare, de maniera celuia care vi se prezintă astăzi sub numărul 66. Potrivit unui obicei pe care ni l-am impus încă de la începutul emisiunilor noastre, la începutul fiecare lecțiuni, vom prezenta o întâmplare oarecare, o istorioară, un fapt adevărat, altădată o poezie, urmată de o rugăciune și o strofă de cântare. Istorioara care doresc să o prezent astăzi poartă titlul Țăranul și Hoțul de Grâu. Și să vedeți ce ni se spune. Un țăran credincios s-a dus într-o seară la Arie și a prins pe unul care-i fura grâu. Hoțul a fost silit să ia sacul cu grâu în spinare și să-l ducă acasă la proprietar, la țăranul care îl prinsese. Ajuns acasă, țăranul și-a chemat soția și a cerut să aducă ceva de mâncare, căci, zicea el, omul acesta trebuie să fie flământ, de aceea a furat grâu ca să facă roz de pâine. Când masa a fost gata pregătită, țăranul s-a rugat. Doamne Iisuse, fii aspetele nostru și binecuvântează aceste daruri pe care ni le-ai dat. Pe hoți l-au apucat toate căldurile, nu altceva. Ar fi vrut mai bine să-l bată cineva decât să-i vadă ochii ceea ce vedeau și să-i audă urechile ce auzeau. Mai ales că, la urmă, ce credeți, țăranul i-a dăruit și sacul cu grâu. nu e așa? Tare frumos a purtat țăranul credincios, potrivit cuvântului de la Roman 12 cu 20, unde spune că dacă frăjmașului tău este foame, dă să mănânce, dacă este sete, dă-i să bea, căci făcând așa vei grămădi cărbunea aprinși pe capul lui. Să avem grijă ca nu cumva să repetăm totuși istoria unei creștine despre care se spune că a invitat acasă pe pastorul bisericii ca să îi rezolve o problemă, un litigiu cu vecina. Preotul, întrebând pe creștină despre ce este vorba, auzi că vecina ei, o femeie rea, îi arunca tot felul de vorbe rele, ba încă într-o zi i-a pus și o grămadă de gunoi la poartă. Preotul a întrebat-o, pe vecină, pe creștină de fapt, dacă a încercat vreodată să-i pună cărbune aprinși, referindu-se desigur la textul acesta din scriptură. Femeia a răspuns însă, Părinte, am încercat odată cu oală de apă fiartă, dar chiar cu cărbune aprinși n-am încercat încă. Cine aude să înțeleagă cât despre țăranul credincios din pilda prezentată nu putem decât să ne bucurăm și să ne minunăm Și în același timp să ni se încălzească și nouă inimile când vedem astfel de exemple Într-adevăr, ce multe probleme s-ar rezolva în societatea noastră, nu numai în biserică Dacă fiecare creștin ar proceda de maniera acestuia așa cum ne-a învățat Domnul Iisus Hristos Este un prilej bun de cercetare cu privire la mine când a fost ultima oară în care eu am răspuns cu bine unuia care mi-a făcut rău într-un fel sau altul? Dar tu, iubitul meu ascultător care te numești creștin, când a fost ultima dată când ai răsplătit răul cuiva cu bine, când ai răsplătit paguba pe care ți-a făcut-o cineva tot cu bine? Iată un prilej de cercetare foarte serios. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântezi ascultarea programului care ne stă în față, descoperindu-ne tot mai mult pe Domnul Isus Hristos pe care ni l-ai trimis să ne dea o viață nouă Dumnezească, și apoi prin harul pe care ni l-ai dat, revărsând Duhul Sfânt prin noi, să trăim această viață nouă așa cum ne-ai lăsat-o prin Domnul Hristos pentru fericirea noastră și slava ta veșnică. Amin. Celui ce-ți i fără cărtire Și mergi o milă două dacă Citirea noului testament al Domnului nostru Iisus Hristos ne aduce așadar astăzi în fața versetului 16 al Evangheliei după Matei, capitolul 8. Ne aflăm în împrejurarea în care Domnul Iisus Hristos tocmai vindecase pe soacra lui Petru, care zăcea bolnavă de friguri, aceasta după ce a fost vindecată s-a sculat și slujea. În versetul pe care îl citim aici, în versetul 16, deci de la Matei 8, ni se spune că seara au adus la Isus pe mulți îndrăciți. El, prin cuvântul lui, a scos din ei duhurile necurate și a tămăduit pe toți bolnavii. Haideți așadar împreună cu preotul Nicuriță, alcătuitorul acestor meditații, să zăbovim puțin în jurul acestui verset. Păcatul și urmările lui, bolile, este numit în Cartea Sfântă Noapte, așa scrie la 1 Tesaloniceni 5,7 și întuneric la faptele apostolilor 26,18. Toți cei care vin la Domnul Isus, fie cu boli trupești, fie cu boli sufletești, vin dintr-o stare de întuneric, dintr-o stare de seară. Din această stare de seară, pășesc într-o dimineață fericită, căci Domnul Isus este soarele neprihenirii și oricine se apropie de El este luminat, și devine fiul al zilei Cei vindecați de Domnul Isus Au primit în sufletele lor Lumina dimineții veșnice Au primit chipul soarelui neprihenirii. Ei au dat neputințele Păcatul și întunericul lor Domnului Iar Domnul le-a dat în schimb Harul iertării Al vindecării și al luminii Cel care a devenit lumină Prin Domnul Isus, Acela are putere în cuvântul lui Ca și Domnul despre Domnul citim că El scotea draci cu puterea cuvântului Său. Urmașului Hristos, la fel, scoate cu puterea cuvântului Său Duhul Rătăcirii, Duhul Mândriei, Duhul Mâniei și toate duhurile necurate dintr-un suflet. Acesta e semnul că ești cu adevărat vindecat și ești un luminat al Domnului Isus. Câte boli sufletești sunt în cei din jurul nostru care au nevoie de vindecare? Cine să le vindece dacă nu Domnul Isus? Dar Domnul Isus este astăzi în persoana fiecărui urmaș al Său. Cu puterea cuvântului nostru, noi care spunem că suntem creștini, trebuie să vindecăm sufletele bolnave și să scoatem duhurile vrăjmașe din ele, căci în noi lăsulește Duhul Sfânt și de fapt El este Cel care face aceasta prin noi în măsura în care ne punem la dispoziția Lui. Ce lucruri minunate se pot face printr-un cuvânt? Câtă mângâiere poți aduce unui om necăjit, bolnav și împoivărat, unui suflet zbuciumat, unei inimi chinuite și frământate de îndoială? Și toate astea cu un cuvânt, dar să fie cel potrivit și spus din dragoste prin Duhul Sfânt. La aceasta suntem noi chemați. Doamne Iisuse, Vindă că mi deplin sufletul meu și luminează-mă cu strălucirea feței tale, ca să pot împărți pretutindeni sănătate duhovnicească, să pot scoate cu puterea cuvântului tău duhurile drăcești din cei din jurul meu. Păstrează-mă necurmat într-o stare de lumină și sănătate duhovnicească, păstrează-mă, Doamne, proaspăt în credință și dragoste, păstrează-mă răvnitor și înflăcărat pentru lucrarea ta. Amin. Facă Domnul ca la rugăciunea aceasta să răspundă fiecare dintre noi. Amin. Parcurgând versetul următor, 17 din Matei, capitolul 8, citim Ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia care zice El a luat asupra lui neputințele noastre și a purtat bolile noastre. Iată deci ce făcea Domnul Isus. Acum, El împlinea această prorocie făcută despre el cu încă 500 de ani mai înainte. Tot la Isaia, la capitolul 53, versetele 4 și 5, citim Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin renile lui suntem tămăduiți. Într-o zi, o porumbiță s-a dus la Moise și i-a zis Prorocului Dumnezeu Fieți milă de mine, o ființă sălbatică mă gonește din urmă, scapă-mă! Moise a luat porumbița în mâini și a ascuns-o sub haină. Atunci a venit vultul și i-a zis: Mie foame, trebuie să mănânc și să-mi hrănesc puișorii. Smulgându-mi prada, tu mi-ai făcut o mare nedreptate. Porumbița, a răspuns Moise, a căutat adăpost la mine. Cu niciun preț nu-ți-o pot da, dar dacă vrei altă hrană, mă voi sili să-ți dau. Atunci Moise se pregătea să taie din pulpa piciorului său o bucată de carne care să aibă greutatea porumbiței. Oprește-te, proroc al Domnului, a strigat deodată vulturul. Eu sunt Arhanghelul Mihail, iar porumbița Arhanghelul Gabriel. Noi am vrut doar să încercăm bunătatea inimitale. Și după ce au spus aceste vorbe, au zburat amândoi la ceruri. Iubiții mei, Domnul Isus a făcut pentru noi mai mult decât a făcut Moise pentru porumbiță. El, Domnul Isus, și-a dat propria lui viață în locul nostru. Atunci când dreptatea lui Dumnezeu ne urmărea, atunci când pentru păcatul nostru trebuia să plătim cu moartea, căci plata păcatului este moartea, a venit Domnul Isus și-a plătit el în locul nostru. O, ce har! Slăvită fie dragostea lui, căci și astăzi, ori de câte ori suntem urmăriți de vrăjmașul, putem găsi adăpost, sigur, la umbra aripilor lui. Și astăzi, când păcatul ne întinează și vrea să ne despartă de Dumnezeu și de viață, El, Marele Preot, are miră de noi și ne izbăvește, ne curățe prin scump sângele său de orice întinăciune. Toți cei care caută adăpost la umbra aripilor Lui, nu vor fi izgoniți. Oricât te primești de ar fi în lume, cine ne se ascunde în El, în siguranță și pace rămâne. Pedeapsa care se cuvenea nouă a căzut peste el și astfel noi am primit viață și pace, iar el a purtat pedeapsa noastră. El nu numai o bucată de carne din trupul lui ne-a dat, ci toată viața. Cu câtă recunoștință ar trebui să-i mulțumim pentru tot ce a făcut pentru noi și ce predare de plină în brațele lui se cuvine din partea noastră. El este răscumpărătorul nostru. Prin renile Lui suntem temăduiți și prin moartea Lui am primit noi viață veșnică. Un credincios spune așa, El a luat asupra Lui ostenelile noastre. Aici este explicația lucrurilor stranii și neînțelese la Isus. Aici este taina prăbușirii Lui în Ghețimani. Neputințele noastre au fost asupra Lui. Dar slavă, slavă Lui! Această stare a fost scurtă și din ea s-a ridicat biruitor. Tatăl Ceresc ne-a primit în casa harului său, datorită jertfei Domnului Isus, să fie el. Iată ne ajunji acum la versetul 18 din Matei, capitolul 8, unde citim: Isus a văzut multe noroade în prejurul său și a poruncit să treacă de cealaltă parte. Sunt împrejurări, iubiții mei, când trebuie să te retragi din mijlocul mulțimii, să încetezi lucrarea pentru ea și să-ți găsești un loc liniștit unde să poți intra în tine însuți și să stai singur numai cu Dumnezeu. Este tot atât de important să știi să stai în tăcere și în singurătate ca și lucrarea în mijlocul mulțimii prin vorbe și minuni. Ne țin în seamă de acest lucru, și amestecând una cu cealaltă, producem tulburare în lucrarea lui Dumnezeu și în loc de bine facem rău. Vedeți, toate își au rostul și timpul lor. Ați luat timp ca să stai singur cu Dumnezeu este una din cerințele dragostei. Dumnezeu nu are nevoie atât de mult de lucrarea pe care o putem face noi, cât are nevoie de noi înșine, de ființa noastră, care să învețe ascultarea rămânerii liniștite în el, în dragostea lui, ca și Maria. Isus a văzut deci multe noroade jurul său și a poruncit să treacă de cealaltă parte. După părerea noastră, atunci ar fi trebuit să propovăduiască mai mult, atunci ar fi trebuit să se facă cunoscut prin semnele și minunele lui Dumnezești, atunci când mulțimea îl înconjura, dar iată că nu, înțelepciunea lui și ascultarea lui de glasul tatălui a hotărât altfel, să se retragă. Nu era în interesul său să aibă mulți urmași, pentru că nu era timpul potrivit, ci puțini, dar adevărați. El dorea să împlinească în totul voia tatălui, aceasta era lucrarea lui cea mai însemnată, nu să vorbească într -una. A fi armonizat oricând cu voia lui Dumnezeu, este tot ceea ce dorește El de la noi. Domnul Isus cunoștea în fiecare clipă voia Tatălui și îi se supunea în totul. Pe linia acestor gânduri, un mare misionar japonez pe nume Kagawa spunea «Supunerea absolută este de a te declara gata să urmezi pe Dumnezeu, fie că este sau nu o viață după moarte». Adevărata ascultare și supunere față de Dumnezeu este numai aceea care nu urmărește interese cum ar fi răsplată veșnică sau izbăvire de supădepsă, ci îl asculți pe El pentru că El este adevărul. Isus a văzut multe norade în prejurul său și a poruncit să treacă de cealaltă parte. De multe ori, mulțimea devine periculoasă pentru un vestitor al Evangheliei. Văzându-te înconjurat de mulțimi, Lăudat, simpatizat, umplut cu daruri, începi să te încrezi în tine însuți, începi să te consideri cineva. Ah, ce teren prielnic pentru dezvoltarea firii vechi! Ce hrană potrivită este pentru ea lauda, simpatia și renumere! Când vedem încolțind astfel de gânduri și dorințe în noi, să trecem de cealaltă parte pe celălalt Țărm, pe cermul pe cercetării de sine, pe țărmul singurătății smerite, pe țărmul pocăinței în fața Domnului. Este mai necesar acest țărm în anumite împrejurări decât să vorbești sau să cânți mulțimii. Când vedem că am alunecat pe terenul firii vechi, chiar cu lucrările Domnului, să trecem imediat pe țărmul celălalt, pe țărmul duhovnicesc. Bucuria și plăcerea Domnului este numai atunci când ne vede duhovnice și adevărați, când nu suntem înconjurați de mulțime. Dragul meu lucrător, în mijlocul oamenilor, ești și tu gata oricând să treci de cealaltă parte, oricând Domnul ți-ar cere lucrul acesta? În versetele următoare, versetele 19 și 20, citim.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 în capitolul 8, versetele acestea 19 și 20, că s-a apropiat de el un cărturar cu dorința de a-l urma, iar la întrebarea la dorința lui, Domnul Iisus îi spune, Vulpile au vizuini, dar fiul omului nu are. Știți, inima unui cărturar este foarte complicată, ea are multe vizuini, Multe ascunzișuri în care se refugiază firea cea veche când este vorba despre lepădarea de sine. Inima unui cărturar este mai diplomată, adică mai vicleană decât a omului simplu. Omul simplu are mai puține vizuini în inima lui și de aceea poate primi adevărul mai cu ușurință și mai adevărat. Inima de cărturar însă este mai fățarnică și mai plină de sine, din pricina aceasta se apleacă mai greu sub jugul adevărului. Inima unui cărturar seamănă mai mult cu vulpea decât inima omului simplu. Vulpile au vizuini, fiul omului nare, spune mântuitorul aici. Fiul omului, adevărul, totdeauna umblă în lumină. El nu are ascunzișuri, nu umblă cu diplomație, ci se prezintă în fața tuturor așa cum este în toată limpezimea lui. El nu are vizuini, adică locuri întunecoase unde să se poată ascunde. Domnul Iisus dorește o inimă fără ascunzișuri, fără vizuini. Cu cât e mai complicată o inimă, cu atât adevărul este primit mai greu. Inima de copil este o inimă fără vizuini, de aceea adevărul se descopere totdeauna unei astfel de ini și de aceea Domnul spune...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 Inima cu vizuini, cu locuri dosnice și întunecoase, inima reată și diplomată de cărturar, nu va putea intra în împărăția adevărului. Mustrările de cuget vin în viața omului numai când el umblă prin locuri dosnice. Adevărat spune un proverb bulgar: Pe cel de scult nu-l strânge gheata. Vulpile au vizuini, fiul omului nu are. Oricine vrea să urmeze pe fiul omului, trebuie să umble în lumină, descoperit, fără vizuini. Altfel nu se poate. Cei vicreni, cei cu inima plină de tot felul de vizuini, unde se ascund tot felul de fiare, nu sunt urmașii lui Hristos, care este lumină. Chiar dacă cineva își îmbracă o haină religioasă, o formă de evlavie, cu atât este mai respingător înaintea lui Dumnezeu. El vrea o inimă curată, o inimă fără vizuini. La Matei 5,8 citim Fericiți cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu, ei vor vedea adevărul și îl vor urma, căci inima murdară, inima cu vizuini, nu poate vedea adevărul. Cu cât cineva este mai viclean, cu atât este mai departe de adevăr. Fiul omului este lumină, cine vrea să-l urmeze... Numai în lumină va putea, numai cu o inimă fără vizuini. Binecuvântată fie calea luminii, ea singură duce la viață și fericire. Dragul meu ascultător, ești și tu unul din aceia care a ajuns la viață și la fericire? Iată o întrebare asupra căreia trebuie să meditezi cu toată seriozitatea și acum să faci o alegere căci mai târziu în fața tronului de judecată vei primi numai răsplata pentru alegerea făcută azi. Amin. Haideți ca în cadrul de timp care ne mai rămas disponibil să ne ocupăm cu citirea unei poezii foarte interesante, al cărei titlu este Excavatorul și Cazmaua. Este vorba aici despre consumarea unui episod a unei scene, foarte probabil, în ziua marii răsplătiri de la urmă. Nu cu multă vreme în urmă, citeam un excavator unic ca putere în lume și în mărime și ca spor. Auzi dumneata aici, numai dintr-o scurmătură să ridice trei vagoane de pământ în cărcătură. Era folosit de o mină de aur producătoare care a avut nevoie la transport și la montare de o mulțime de vagoane care, fiind numărate, 150 la număr au ieșit atunci de toate. Un gigant la înălțime, deți venea să te gândești că e guriver în țara cu pitici, ca în povești. Însă tot colosul acesta de valoare amețitoare, pentru care milioane de dolari sunt ca valoare, Știți cu ce slujea acesta pe cel ce l-a cumpărat? Cu nimic, că-l transformase în muzeu de vizitat. După ce am citit eu toate, mi-am imaginat cumva că lângă colosul acesta aș aduce o cazma. Mai întâi m-a pufnit râsul. Ce să faci cu un țânțar când e să-l pui alături de un munte de armăsar? Dar după ce am râs cu poftă, mi-am zis eu, Ia i nițel, oricât de mică e cazmaua, cu ea tot sapi puțin tel. Ce folos excavatorul făcut dealuri să dărâme, dacă nu este în stare nici cât un vierme să râme? Și-am pornit apoi de aici cu un gând de învățătură care se întemeiază pe cuvântul din scriptură. Vor veni la judecata cea din urmă mulți și ori spune, Doamne, Doamne, n-am făcut noi semne mari în sfântuți nume, Noi am scos demoni din oameni și am vorbit în limbi străine, am fost pastori de biserici și am spus de mulți la tine. După cum vorbesc aceștia, sunt excavatorul mare, căci fapte de genul acestea sunt de faimă uimitoare. Haideți însă mai departe să vedem folosul adus celui în al cărui nume au lucrat, deci lui Isus. Iată ce le spune Domnul: Dispăreți în focul veșnic, lucrători ai făir de legii și ai câștigului vremelnic. Ăsta e, deci, excavatorul. Fapte mari, dar fapte moarte că au fost de acel noi făcute, eu -l. Blestemat la moarte Haideți să vedem acum căzmăluța aceea care era foarte mititică, dar era folositoare Tot scriptura ne arată că la marea judecată va fi răsplătit acela care în viață niciodată N-a avut grijă să facă faptă nici mică, nici mare, ci atât De sine însuși să fie în lepădare Astfel că atunci când domnul vine să-i dea răsplătire, el credea că-i o greșeală și întreabă prin de uimire, Doamne, ce-am făcut eu oare de-mi despântați vrednicie, de mă răsplătește acum pentru întreaga veșnicie? Atunci domnul o să-și pună peste fața lui cerească pentru o clipită numai masca lui cea pământească și în atunci îl vede pe creștinul cel sărac, căruia cu mare jertfă din puținul lui i-a dat. A, uite-o și pe sora Sanda!" Văduva aceea lipsită O găsise astă iarnă jumătatea amorțită N-avea bea nici el atunci să-i cumpere lemne iară Și-a primit-o ca să doarmă la el până în primăvară Ah, de-abia acum vede minunea aceea mare De deci cel el podidise în casă râu de binecuvântare Căci, deși în trei cămăruțe și având copii o droaie Pe trei paturi cu saltele de sac înțesat cu paie Niciodată nu mai știe să fi fost Bordeiului, plin cu atâta bucurie și cu pacea cerului. N-a știut nici el atuncea și nici cei din adunare că sub masca sorei Sanda stă ascuns Hristos cel Mare, cum nici noi nu înțelegem când săracul cel de jos stă ascuns literalmente travestit Domnul Hristos. Deci, el nu făcuse semne nici atât să fi scos draci, dar, deși sărac el însuși, îngrijise de săraci. Da, el nu este colosul marele excavator, renumit doar prin ce atinge ochii privitorilor, ci el e cazmau aceea care în viață pe pământ nu-i deloc băgat în seamă, dar e mare în cerul sfânt. Căci el, spre deosebire de gigantul arătos, își săpa țărâna firii să-i facă loc lui Hristos. Iar toate aceste fapte, mici, părut, neînsemnate, țes în ceruri sus o haină din eterne nestemate. Binecuvântată, Doamne, fie sfânta ta scriptură, din care am primit și astăzi bogată învățătură. Dorim ca de azi înainte grija noastră să se îndrepte numai înspre fapte care tu le zici și mari și drepte. Amin.